Розділ третій, як Фабіан не знав, що сказати, «Кандіда і панночки, яким не можна було їсти риби», літературне чаювання у Моша Терпіна, «Юний принц». Коли Фабіан біг стежкою навпростець через ліс, то мав на думці випередити чудернацького малюка, який промчав перед ним. Але не встиг, бо, вийшовши з чагарника, побачив у Далині що малюк, а з ним іще якийсь поставний вершник, що приєднався до малюка дорогою, вже в'їжджали в, в карепіську браму. «Хм!» – сказав Фебіан сам до себе. Хоч цей лускунчик і випередив мене на коні, але я все-таки встигну на Веремію, яка щиниться, коли він приїде. Якщо той дивак і справді студіозус, то його справлять до крилатого коня. А як він там зупиниться і тпрукне, як полетять ботфорти, і сам він разом з ними, лютий і роздратований, коли студенти зарегочуть. От тоді почнеться справжня Веремія. Йдучи до міста, Фабіан думав, що на всіх вулицях дорогою до крилатого коня чутиме лише гучний регіт глядачів. Та ба! Не сталося нічого. Всі люди йшли собі спокійно і поважно. Так само поважно походжали на площі перед крилатим конем і розмовляли поміж собою студенти, що тут мали звичку збиратися. Фабіан вирішив, що малюк не заїздив сюди, аж раптом помітив, кинувши погляд на подвір'я заїзду, що до стайні повели дуже примітного малюкового коня. Він підбіг до першого, що трапився йому, знайомого, і запитав, чи не проїжджав тут часом чудернацький малюк. Той нічогісінько про нього не знав, як не знали й усі інші кому Фабіан розповів тепер, що сталося між ним та малюком, нібито студентом. Усі дуже реготали, а проте запевняли, що такої дивовижі, як він описує тут, нечувано і не бачено. Але, щоправда, хвилин десять тому два дуже стрункі вершники на чудових конях прибули до заїзду крилатий кінь. «А чи не сидів один із них на коні, якого щойно відведено до стайні?» – запитав Фабіан. «А як же?» – сказав знайомий. – Звісно, сидів. Він був невеличкий на зріст, але тендітної постави, з приємними рисами обличчя і найкращими в світі кучерями. До того ж він показав себе пригарним їзцем, бо скочив з коня так спритно, з такою гідністю – ніби найкращий стаєний нашого князя. «І не згубив своїх ботфортів? скрикнув Фабіан. «Не скотився вам під ноги?» «Боронь Боже!» – відповіли всі в один голос. «Боронь Боже! Що в тебе за думки, друже?» «Такий гарний їздець той малий!» Фабіан не знав, що й сказати. Тим часом на вулиці з'явився Бальтазар. Фабіан кинувся до нього і, тягнучи його за собою, розповів, що той малий кордупель, якого вони спіткали перед міською брамою, і який упав з коня, щойно прибув сюди, і всі його вважають за гарного, стрункого юнака та чудового їйця. От бачиш, сказав бальтазар спокійно й поважно. От бачиш, любий Фабіане, не всім так, як тобі, Подобається жорстоко глузувати, зскривженого самою природою. Але ж Боже ж ти мій, перебив його Фабіан, ідеться зовсім не про глузи і жорстокість, а про те, чи можна карлика якихось три лікті на зріст, і таки геть подібного до редьки, назвати гарним струнким юнаком. Бальтазарові довелося визнати що коли говорити про і вигляд малого студента, то Фабіан має рацію. Решта всі запевняли, що маленький їздець гарний, стрункий юнак, і тільки Фабіан і Бальтазар стояли на своєму, що огиднішого карлика їм не доводилось ніколи бачити. На цьому й скінчили, і всі розійшлися дуже спантиличені. Був уже пізній вечір, і приятелі пішли додому. Та дорогою Бальтазар, сам не знаючи, як, проговорився, що він зустрів професора Моша Терпіна, і той запросив його на завтра, на вечір, до себе в гості. Ти щасливець. скрикнув Фабіан. Найщасливіший у світі. Ти ж там побачиш свою любку, ніжну мамзель Кандіду, почуєш її, розмовлятимеш із нею.